Розділ п'ятий Містер Поллі не був таким колоритним юнаком, як Парсонс. Йому бракувало глибини голосу, і в ті часи він ходив, засунувши руки в кишені з тихим замисленим виразом обличчя. Він чудово володів сленгом і зловживав англійською мовою, що слугувало для парсонса своєрідним стимулятором для творчості. Слова приваблювали містера Поллі допитливістю, слова багаті на припущення, і він любив нові та вражаючі фрази. Шкільна освіта не дала йому майже ніяких знань про загадкову вимову англійської мови і ніякої впевненості в собі. Його шкільний учитель справді був несправедливим і непослідовним. Нові слова викликали у містера Поллі жах і захоплення. Він не вивчав їх, але не міг уникнути їх, і тому з головою поринав у них. Єдиним його правилом було не бути введеним в оману правописом. Це не було ніяким дороговказом. Він уникав кожної визнаної фрази в мові, і все вимовляв з помилками, щоб його не запідозрили в невігластві, а лише в примхливості. «Словіус!» – казав він доплата Словіус і дієслівність. «Що?» – запитав Плат. Красномовний Рапсодіус. «Де?» – запитав Плат. «На складі, очоловіче, серед скатертин і ковдер. Він, як Карлайл, він читає вголос. Яке красномовство, пінеться, дме, вау-вау! Це видовище варто побачити! В одній руці містер Поллі тримав уявну книгу, а іншою красномовно жестикулював. «Так само і кожен герой, якщо, не зважаючи ні на що, назавжди повернеться до реальності», – парадіював він захопленого Парсонса. «Так, щоб за модою, а отже на речах, а не під речами, він стояв на своєму місці». «Я б посміявся, побачивши, як його спіткає майстер», – сказав Плат. «Він би навіть не почув, як той наближається». «Старий п'яний від цього, добряче таки п'яний», – сказав Поллі. «Я ніколи не пив. Це гірше, ніж тоді, коли він підсів на Рабулюза».